Tizedik fejezet Az első adásnap Megindul a Bárány TV első adása, a műsor. Köszöntő, reklám előadás előtt, előadás közben és reklám előadás után. Azután közvetítés a gigasztárdalnok verseny elődöntőjéről. Közben reklámok. A bárány TV stúdiója a bárányfüredi zenepalota második emeletén kapott helyet. A műsorigazgató az első adás napján összehívta valamennyi alkalmazottját és külső munkatársát. De nem csak a technikai személyzet volt jelen. A jelentős eseményen részt vettek a város vezetői, művészei, valamint sok meghívott jelentős belföldi és külföldi személyiség. Ott volt a mókus, a kultúrpalota igazgatója, és persze nem hiányozhatott maga Tőkés elnök asszony sem, titkára szarkaszilárd kíséretében. A meghívottak között természetesen jelen volt a Kutyamacska barátság kórus két karnagya, valamint csúcsú Egbert és Bondás is. A műszaki személyzet, akik a felvevő, világosító és más berendezéseket kezelték, feszülten várták az indítás pillanatát. Elérkezett az idő, bekapcsolták a berendezéseket, és mindannyian feszülten figyelték a teremfalára felfüggesztett hatalmas képernyőt, amelyen megjelent egy kosnak, a város polgármesterének szakállas arca. Tisztelt nézőink, kedves barátaim! Kezdte mondani valóját a polgármester. Nagy nap ez a mai! Engedjék meg, hogy a báránytévé első adása alkalmából tisztelettel és szeretettel üdvözöljem önöket. Ezzel maga a város, bárányfüred is hatalmasat lép előre a világvárossá válás felé. Televíziónk ma még ebben a néhány szobából álló szerény stúdióban kezdi meg munkáját. De meglátjátok, nem telik el egy fél év, és egy nagy, rendeltetéséhez méltó épület homlokzatát fogja díszíteni a felirat: Bárány TV. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani városunk felvirágoztatójának, tőkés és ruca elnök asszonynak és munkatársainak, akiknek nagy lelkű támogatása tette lehetővé a bárányfüredi kulturális hetek megtartását. Tehát, kedves barátaim, jó szórakozást kívánok mindenkinek! A polgármester beszéde után a képernyőn Tőkés Ruca elnök asszony arca jelent meg, és mereven a vele szemben levő kamera mögött elhelyezett táblára felírt szövegre szögezve a szemét, igyekezett azt minél folyékonyabban felolvasni. Kedves nézőink, bárányfüred lapossága, akarom mondani lakossága, nagy örömet jelent számomra és munkásaim. Akarom mondani munkatársaim számára, hogy elősegíthettük a bárány tévé létrehúzását. Akarom mondani létrehozását. Ígérem, a jövőben is mindent megteszünk, hogy a város fejlődését előre mozgassuk. A Akarom mondani, a város fejlődését előmozdítsuk. Az utolsó mondat elhangzása után a liba képe eltűnt a képernyőről, de miután a mikrofont későn kapcsolták ki, a nézők, noha arcát már nem láthatták, hallották, amint azt mondja. Na, ugye, szilike, milyen jól fel tudtam olvasni! Az elnök vezérigazgató asszony beszédét követően a képernyőn megjelent a tévé bemondónőjének egy bájos fiatal fehér hattyúnak arca, aki magát bemutatva közölte, a bárány tévé nyitószámaként dél-amerikai vendégművészek már világszerte nagy sikert tartott, balett előadása következik, amelynek címe a kolibrik tánca. De előtte Rövid reklám A rövid reklám azonban elég hosszúnak bizonyult. Először egy tarka macska jelent meg a képernyőn, aki egy élelmiszerüzlet polcain felágaskodva tanulmányozta a különféle levespor feliratú zacskókat, és közben csóválta a fejét. Egyszerre csak előlépett a polc mögül, egy hosszú szakállú öreg kecske, és így szólt a macskához. Ebédre a ma leves helyett, igyon inkább kecske tejet. Ezzel mosolyogva a macska kezébe nyomott egy teli poharat, amit az egyetlen hörpintéssel felhajtott, majd boldog mosolyal az ajkán, megtörölte a száját, és így szólt. Ezentúl Leves helyett mindig tejet iszom. A kecske ez alatt ugyancsak mosolyogva a szakállát simogatta. A következő reklámban két farkas találkozott. Az egyik álmélkodva mutatott a másik hatalmas fogaira, és azt kérdezte. Hogy neked milyen élesek és fényesek a fogaid? Persze, válaszolt a másik, mert a fogorvosom ajánlására Dentotitán acélráspolyjal élesítem őket. Majd egy hang így szólt. Dentotitán szuperkemény ráspolyok és reszelők a fogorvosi kamara ajánlásával. További három reklám után végül elkezdődött az előadás. A romantikus táncjáték szereplői, a kolibrik, mint kis színes gömbök szédületes sebességgel cikáztak fel és alá. Alig lehetett követni őket a képernyőn. A művészi balett után újabb reklámok következtek. Az első reklám azzal kezdődött, hogy két kövér koca áll az utca sarkán, az egyik rámutat egy jól öltözött malacra, és így szól. Ez a malac biztosan a szuper elegant haj- és sörte szobrászatban ondoláltatta ki ilyen szépen a farkát. Miközben a háttérben a zenekar halkan játszotta az ez a falka olyan falka, ondolálva van a farka, kezdetű népdalt. További két reklám után egy sáska és egy szöcske felváltva szavalt verseket a zene című verskötetből, majd újabb reklám következett. A képernyőn megjelent egy kedves, fiatal báránylány rövid, zöld, dirndli szoknyában és elkezdett keservesen sírni. – Jaj, de sáros lett a patám. Haragudni fog a papám! Erre megjelent egy kövér borz, és így vigasztalta: Ne izguljon, nem kell félni! Sárkefével lekeféli! a borz a nézők felé fordult, és így szólt: Sárkefék, sertés sörtéből, és ecsetek borz szörből kaphatók, csak nem féláron, Borz Bódok szaküzletében, üregutca 23 B. A reklámok után újra megjelent a bemondónő, és bejelentette. Most pedig, kedves nézőink, helyszíni közvetítést adunk a Bárány TV által indított Gigasztár válogató dalnokverseny elődöntőjéről.